18. fejezet Hát nem szerencsés ez a Lorna? Egy téli estén elmentem Joe-val a Maynusszi imacsoportba, már vagy úgy 25 voltak ott a teremben, sokan közülük fiatal férfiak. Johnny egy különösen spirituális személy, mindenkit üdvözölt, és elkezdtünk közösen imádkozni és énekelni. Mindig szerettem az ülésnek ezt a részét. Aztán mindenki magam is csendes imába fogtunk. A légy is hallani lehetett. Egy angyal a következőt sukta oda nekem. Lorna, nyisd ki a szemed, és emeld fel a fejed. Látod azt a fiatal jobbra? Igen. Suktam vissza. Lorna, látni fogod annak a fiatalembernek a látomását. Most hajtsd le a fejed, és csukd be a szemed. Azonnal beléptem a fiatalember látomásába. Mellette sétáltam egy kanyargó poros úton, mely köves volt és kátyús. Nem láttam messze előre, mert az út folyton elkanyarodott. A férfi ment egy darabon, sikerrel kikerült a köveket és a kátyukat. Úgy tűnt, eltévedt, de aztán mégsem, mert az egyik kanyar után elért egy épülethez, amelynek bal oldalához egy lépcső vezetett fel. A fiatalember fáradtságosan felkapaszkodott a lépcsőn. Nem volt könnyű, a fokok ugyanis egyre magasabbak voltak. Lassan elért az ajtóig. Néztem a látomást, és közben az épület, mintha megnőtt volna. Az útról nézve még átlagos méretűnek tűnt, mostanra azonban gigantikussá nőtt. A fiatalember döbbenten visszalépett. Az előtte lévő ajtó hatalmas és nehéz volt. A férfi egészen eltörpült mellette, be akart menni, de minden erejét be kellett vetnie ehhez. Teljes súlyával nekidőlt az ajtónak, végül sikerült kissé benyomnia, és oldalazva bejutott egy óriási üres terembe, melyet nagy fény árasztott el. A férfi leült a padlóra és meditálni kezdett. Kicsin is ponnak tűnt ebben a nagy térben. Itt az idő, hogy megosszuk egymással az élményeinket. – szólalt meg Johnny. – Egyenként mindenki beszámolt róla, mit élt meg. Sorra került a fiatalember is, akinek a látomása volt, leírta az élményt, és pontosan úgy mesélte el, ahogy azt én is láttam. Ez volt az első eset, hogy így módon beléphettem valakinek a látomásába, és nagyon izgatott lettem, mikor befejezte a történtek elmesélését, elmondta, hogy nem érti, mit jelent a látomása. Az angyalok megkértek rá, hogy beszéljek. Azt mondták, el kell mondanom neki, mennyire jelentős ez a látomás, bátorítanom kell ezzel rá őt útja folytatására. Ideges voltam, sőt rémült. Nem tudom megtenni, mondtam az angyaloknak, nem fognak meghallgatni, én csak egy hétköznapi valaki vagyok. A fiatal ember abba hagyta a beszédet. Az angyalok egyre csak mondogatták, hogy meg kell szólalnom, én meg csak soroltam nekik, hogy miért nem kellene. Közben egy másik fiatalember is beszélt, és az angyalok szóltak, hogy figyeljek, hallgassam meg a mondani valóját. Van itt valaki az ima csoportban, akihez szól az Isten. Ez az illető, fél és ideges. Ennyit szólt a fiatalember. Isten arra kért, ne tovább. Nagy levegőt vettem, és akkor Johnny megszólalt. Ha nincs több megosztani való, akkor mondjunk közösen egy imát. Nem, még nekem lenne mondani valóm, szólaltam meg. A fiatalember felé fordultam, akinek a látomása volt, és elmagyaráztam neki, az általa látottak azzal vannak kapcsolatban, hogy fél papnak menni. Elmondtam neki, hogy sok akadály lesz az úton, ezeket Isten helyezi az útjába, de ő le fogja küzdeni ezeket. Jelentős pap lesz, nem csak Írországban, de a világ más részeiben is. Arra van szüksége, hogy legyen hite, higgyen Istenben és saját magában. Vegye fel vállára a terhet, és járja végig az útját. Elmagyaráztam, hogy ez egy üzenet az angyaloktól, melyet azért kaptam, hogy most átadjam neki. Ezt követően Johnny belekezdett egy imába, és énekeltünk. Dicsértük az Istent. Nagyon tetszett nekem ez a rész. Az angyalok elmondták, hogy jövőbeli üléseken többet is kell majd tennem, én viszont elmondtam az angyaloknak ijesztő számomra arra gondolni, mit fognak kérni tőlem legközelebb. Az ülés véget ért, és mielőtt joe hazamentünk volna, még megvolt a szokásos teázás a süteményjel. Joe nem fűzött véleményt ahhoz, amit a csoport előtt elmondtam. Eltelt néhány hónap, és egy másik ülésen Johnny így szólt. Imádkozzunk mindannyian, Kérjük a gyógyulást mindazoknak, akik erre rászorulnak családjaikban, vagy a barátaink között szélesebb világon. Egyesével mindenki elmondta a csoportnak a gondjait. Voltak, akiknél probléma volt a családban, vagy a barátaiknak voltak gondjaik. Az emberek imádkoztak a családtagokért, vagy a barátaikért, hogy jobban legyenek. Voltak, aki a lánya sikeres vizsgáját kérte. Volt ima vágyott nyaralásért, vagy a helyes döntésért egy autó ügyében. Volt, aki csodát szeretett volna, hogy elérje vele a világbékét, vagy egy, az országot irányító másik kormányt. Volt, aki papok és apácák megsegítését kérte, vagy egyes segélyszervezetekét, akad és mindenféle ért. Láthatóan sok csodára lett volna szükség. Mindeközben az angyalok folyvást a vállamhoz értek és mondták. Lorna, most! Tudod, mit kell mondarod? Vettem egy mély levegőt. Van a körünkben valaki? Kezdtem bele akinek nagyon sok imára van szüksége a családja érdekében. Van neki egy bátyja, aki házas, és alkohol problémával küzd, valamint bántalmazza a feleségét és a gyerekeit. Ez a személy nagyon szereti a bátyját. Bírósági pere is lesz egy másik ügyben, és sokat aggódik. Isten azt üzeni neked, hogy nincs okod szégyenkezni. Gyere és beszélj Istennel. Legyen benned hit, imádkozz mindenért, és minden rendben lesz. Elhallgattam. Senki sem szól többet. Előfordul, hogy az imacsoport ülésén bizonyos emberek ráteszik a kezüket másokra, és együtt imádkoznak értük, van, hogy hangosan. Johnny most megkérdezte, kívánja e valaki, hogy imádkozzanak érte, és név szerint szólított embereket, hogy azok másokért imádkozzanak. Én nem voltam köztük. Addig sem fordult ez velem sosem elő. Azon a napon azonban Isten közbenjárásával megváltoztak a dolgok. Voltak, akik felkelték, körbejártak a teremben és beszélgettek. Volt, aki kiment teázni. Hozzám odajött egy apáca, én rám ő is köszönt. Nem esett le nekem, hogy azt akarja kérni, imádkozzak érte, pedig ez volt a helyzet. Lenne kedve imádkoznia értem, Lorna. Én vagyok az a személy, akiről beszélt és szükségem van rá, hogy önön keresztül Istennel beszéljek. Szinte a szavam is elakadt. Igen, hogyne, mondtam, de nem itt bent mindenki szeme láttára. Lehetne, hogy elhagyjuk a termet, és valahova máshova menjünk, ahol magunk lehetünk? Természetesen, válaszolta az apáca. Kimentünk a folyosóra és három ajtóval odébb találtunk egy üres termet. Bementünk, és leültünk együtt csak mi ketten. Észre sem vettem, hogy remegek. – Szenték, mit csinálsz? – imádkoztam magamban. Angyalok jelentek meg körülöttünk, és a fülembe súgták. – Isten kezében vagy Lorna. Imádkoztam az apácáért, és köszönetet mondtam Istennek a csodálatos dolgokért, amiket elhoz majd neki az életébe. Végül így szóltam az apácához. Itt az ideje, hogy maga is beszéljen Istenhez. Az apáca belekezdett, és vagy egy órán átbeszélt Istenhez. A végén közösen imádkoztunk. Közben az angyalok néha kérték, nyissam ki a szemem, és nézzek rá az apácára. A vele lévő angyal, az angyala gyönyörű volt. A béke és nyugalom angyalának neveztem el magamban. Sosem mondtam meg az apácának, hogy látom az angyalát, vagy azt, hogy az angyala szárnyaival körbeölelte őt, és így egyé vele. Mosolyogtam. Ismét becsuktam a szemem, és tovább dicsértem az urat. Aztán az angyalok szóltak, hogy menjek vissza a másik terembe. Mire visszaértünk, már szinte senki sem volt ott. Joe és én hazamentünk. joe nagyon meglepte, hogy felszólaltam. Én meg elmondtam neki, milyen nehezemre esett ez az egész, mert ideges voltam. Ugyanakkor meg kellett tennem, amit Isten kért tőlem, és kaptam hozzá segítséget az angyaloktól. Ez volt az első eset, hogy így imádkoztam valakért. Természetesen imádkoztam már másokért ezt megelőzően, de mindig titokban. Az illető sosem tudott róla. joe legtöbb este bent kellett lennie a szőnyeggyárban. Sokszor volt, hogy miután a gyerekek már ágyba kerültek, leültem a tűz elé, mély levegőt vettem, becsuktam a szemem, és mikor ismét kinyitottam, ott ült velem sok-sok angyal. Ilyenkor mindenféléről beszélgettem velük. Elmondtam nekik, milyen csodálatos, hogy beszélhetek velük, mindegy, hogy hol vagyok éppen, és hogy tudom, hogy meghallgatják a szavamat. Folyamatosan beszélgettem velük. Ők voltak az én társaságom, a legjobb barátaim. Rendszerint későig társalogtunk, és azt mondtam ilyenkor, hogy most jobb, ha már elmennek, mert Joe nem sokára hazaérhets nekem még dolgomban. Az angyalok erre mindig elmentek fizikai értelemben, de továbbra is éreztem jelenlétüket, olykor még azt is, hogy valamelyikük nekem súrlódik. Egyik este is pontosan ez történt: az egyik angyal nekem súrlódott, aztán pedig meg is jelent egy pillanatra. Rámmusolgott, megérintette a hasamat, és ennyit mondott: Isten teljesíti a vágyadat, hogy még egy babát szülessen. És azzal eltűnt. Nem sokkal ezt követően észrevettem, hogy terhes vagyok. Joe-t fellelkesítette a hír, azt mondta, csodálatos lenne, ha a baba lány lenne. Úgy tűnt, most a várandóság alatt nem voltak különösebb problémáim, amit megköszöntem Istennek. Karácsony után elhatároztuk, hogy nevet választunk megszületendő gyermekünknek. Joe úgy volt vele, nincs értelme fiú nevet választani, ő biztosabban, hogy a gyerek lány lesz. A rúsz név mellett döntöttünk. Tíz nappal idő előtt elkezdtem vajúdni és felvettek a kórházba. Kis időre abba maradt a vajódás. Ekközben szüleim bejöttek a kórházba meglátogatni, és hoztak egy kis gyümölcsöt. Apa elmondta, hogy várja már az újabb fiúnokát, mire Joe közbeszólt. Ezúttal nem fiú lesz, figyeld csak meg, majd meglátod, hogy lány lesz. Szüleim elmentek, én pedig elhatároztam, hogy Joe segítségével kikísérem őket a főbejáratig. Anya és apa előttünk mentek, és ekkor szüleim szülei jöttek éppen be a kórház ajtaján. Anya és apa megálltak beszélgetni velük, Joe és én köszöntünk nekik. Ott álltunk anya és apa mellett, miközben nagymamám ezt mondta a szüleimnek. Hát nem szerencsés ez a Lorna, hogy a fiai nem retardáltak, mint ő maga, sőt még rosszabb is történhetett volna velük, azt gondoljuk azonban ez a mostani gyerek nem fogja elkerülni a sorsát. Nagymamám mögött ott állt az angyala. És könnyek voltak az angyal szemében. Kezét kinyújtotta felé, megérintett, hogy erőt adjon nekem. Én azonban teljesen feldúltam álltam, és láttam, hogy Joe is csak áll döbbenten, hallva ezt a megjegyzést. A nagyszüleim úgy beszéltek a szüleimmel, mintha mi ott se lettünk volna. Odébb mentem, Joe pedig átkarolt. Ne is törődj velük, mondta Joe. Faragatlan emberek. Joe visszajött velem a kórterembe. Sírtam. Angyalok jelentek meg körben az ágyam körül békességgel és szeretettel töltötték el a szívünket. Kértem joe ne említse meg a szüleimnek, mit hallottunk meg a beszélgetésükből. Ami a legjobban feldőhített azon a napon, hogy apa nem állt ki mellettem. Milyen feldúlt az eset, hogy nem teremtette le a nagyszüleimet, és el nem tudtam képzelni, miért nem tette ezt meg. Apám tudta, hogy anyám szülei őt magát sem fogadják el teljesen, úgy voltak vele, anya rangon alul házasodott, és nem számított nekik, apa, mit érten az életben. Apa nagyon szerette anyát, azt hitte azzal, hogy elvette őt, törést okozott neki a szüleivel való kapcsolatában, és mindennel azon volt, hogy ne tovább ezen a helyzeten. Megértettem, hogy apa miért nem védett meg engem. De ettől még ez fájt nekem, és azon az éjjelen kisírtam a szememet. Évekkel később véletlenül felfedeztem, hogy nagyinak, Anyám anyukájának, aki ezt a szörjű megjegyzést tette, volt egy dankóros kisbabája. A baba szívbeteg volt, és mindössze hat vagy hét évet élt. Rövid élete teljes egészében egy emeleti hálószobában telt, idegenektől elzárva. Azt mesélték nekem, a nagyszüleim szégyelték, hogy ilyen retardált gyermekük van. Máslapkora reggel megindult a szülés, és március 25-én megszületett gyönyörű kislányunk rúsz. Anyák napja volt, és egyben az én születésnapom is. Micsoda fantasztikus születésnapi ajándék volt ez. Mikor kikerültem a kórházból, Joe jött el Krisztofferrel és Óvennel. A fiúk odarohantak az ágyamhoz, Joe azonban lassan elsétált onnan. Angyalok vették körbe segítőleg. Az űrangyala előre jött, és elmondta nekem, hogy Joe nincs jól. Sírni lett volna kedvem. Tudtam azonban, hogy most mosolyognom kell. Christopher és Owen mindketten ott nyomakodtak, hogy lássák a kisfugukat, mindketten kézbe akarták venni. Joe kivette a kislányunkat a kiságyból, és megengedte a két gyereknek, hogy átöleljék. Kérdeztem Joe-tól, rendben van-e? Mire ő igennel felelt. Noha tudtam, hogy ez nem így van, és ő is tudta. Mondtam az angyaloknak, hogy komolyan aggódom miatta, és kértem őket, tegyenek megértem mindent, amit csak lehet. Mintegy két hónappal később éjszakai műszakban volt, és egyszer csak erős fájdalmat érzett a gyomrában. Oda ment a főnökéhez, elmondta neki, hogy nem érzi jól magát, kérdezte, haza tudná-e őt vinni valaki. Nem, szerintem te nem vagy rosszul, mondta a főnöke, és visszaküldte dolgozni. Az volt a helyzet, hogy Joe sosem nézett ki betegnek, mivel magas volt erős fizikummal. Végül aztán Joe azt mondta a főnökének, hogy akárhogy is, de ő hazamegy, mert túl rosszul érzi magát ahhoz, hogy dolgozzon. Éjjel kettőre járt, és az angyalok felébresztettek. Lorna, kelj fel! Joe nincs jól, és úton van haza. Küldünk neki segítséget! Azonnal felkeltem, felkapcsoltam az összes lámpát, felraktam a teavizet, és felöltöztem. Áltam az ablaknál, néztem kifelé, és imádkoztam Istenhez, hogy Joe valahogy épségben hazaérjen. Joe később elmondta nekem, hogy úgy félúton Salbridge és Ménusz között összeesett az szélén. Arra emlékezett, hogy magához tér, és hogy négykézláb mászik, amikor hirtelen egy kocsi fényszórója világított rá. Ménuszból az egyik szomszéd volt az, aki megállt, megfordult az autójával, és kiszállt segíteni neki. A férfi először azt gondolta, hogy egy részeg az, és alig hitt a szemének, mikor felismerte Joe-t, Joe elmagyarázta, hogy nagy fájdalmai vannak a gyomrában, mire a szomszéd felajánlotta, hogy hazaviszi. Egy angyal érintett meg a vállamnál. Lorna, menj, nyisd ki a kaput! Joe már majdnem itt van! Kinyitottam a kaput, és a szomszéd behajtotta a kucsival. Segítettem neki behozni Joe-t a házba, és ágyba is fektettük. A szomszéd felajánlotta, hogy felhívja az orvost. Hogy hálálhatom meg a jóságát? kérdeztem. Elmondta, hogy nem tudott elaludni, és úgy döntött, elmegy kocsikázni egy kicsit, és most örül, hogy így tett. Készítettem joe egy teát, és úgy tíz perc múlva, mire megjött az orvos, Joe felült az ágyban, és már sokkal jobban érezte magát. Az orvos meglátta a férjemet, és nevetett. Remélem, nem semmire ugrasztott ki az ágyból. Azt mondták magának, nagy fájdalmai vannak, és hogy négy kézláb volt az út mentén. Elmúlt minden fájdalom, mondta erre Joe, már jól vagyok. Beszélgettek és viccelődtek pár percet, majd az orvos szólt. Feküdjön végig ott az ágyon. Lehet, hogy megint a végbén van baj. Kezét rátette Joe gyomrára, és abban a pillanatban Joe felpattant nagy jaj kiáltással. Joe, maga komoly bajban van, mondta az orvos. Mentőt hívok magát és beutalom a kórházba. Az angyalok szüntelenül lenyűgöznek a tetteikkel. Mit gondolnak, kivel beszéltek aznap este? Hát apával! Megmondták neki, kelljen fel és jöjjön el hozzánk. Beállt kocsiával az orvos autója mögé, épp amikor az orvos azt tudakolta, merre van legközelebb telefon. Apa bejött és kérdezte. Mi van? Az orvos elmondta, hogy joe kórházba kell mennie, és ő épp most készült hívni a mentőt. Apa felajánlotta, hogy elviszi joe a kórházba, az orvos azonban ezt elhárította, ragaszkodott a mentőhöz. Apa kiment, elvitte kocsiját az útból, és az orvos lement az úton a nyilvános telefonfülkéhez. Két perc múlva visszajött azzal, hogy a mentő úton van hozzánk. Ezután a doktor visszament a kocsijához, hogy megéri a férjem kórházi beutalóját. Én bementem a konyhába, és apára hagytam jót. A kannát töltöttem fel újra vízzel, mikor ismét éreztem, hogy az angyalok finom kezeikkel círógatnak. kiűzik testemből az idegességet, és azt suttogják a fülembe, hogy Joe rendben lesz. Nem lesz könnyű neki, de túl fogja vészelni. A doktor azzal jött vissza, hogy itt a mentő. Apa azt mondta, hogy ő majd megy a mentő mögött, ha netán szüksége lenne rá. Nekem természetesen otthon kellett maradnom a gyerekekkel, hiszen még szoptatós voltam rosszal. Megöleltem joe -t. Ne aggódj, mondta nekem. szempillantás múlva itt hol leszek. És azzal elmentek. Visszamentem a hálószobába, a gyerekek mélyen aludtak, őrangyalaik vigyázták az álmukat. Visszamosolyogtam az angyalokra, tudtam, hogy gondoskodtak róla, ne ébredjenek fel, míg lezajlik ez az éjeli bonyodalom. Megköszöntem, nekik is sarkon fordultam. Hózusz találtam magam előtt. Lorna, most menj az ágyadba. Szólt. – Aludni fogsz. – Befeküdtem az ágyba, és fel sem ébredtem másnap reggel tízig. A gyerekek is aludtak. Amíg elkészítettem a reggelit, Christopher bejött a konyhába, és kérdezte, merre van az apja. Elmagyaráztam neki, hogy kórházban van, és ha mindenki végzett a reggelivel, felhívjuk az orvost, és megtudjuk, hogy van Joe. Rúzt etettem, mikor apa benézett hozzánk. A gyerekek örömmel fogadták. Megköszöntem neki az előző éjjeli segítséget, és tudakoltam, hogy van Joe, és meddig maradt vele a kórházban. Apa egész éjjel bent volt a férjemmel, akit azonnal elvittek műteni, de mostanra jól van, noha egy ideig aggódtak az életéért. Minden este beviszlek majd, hogy láss Joe-t, ajánlotta apa. Tiltakoztam, hogy túl nagy kérés lenne ez, de apa ragaszkodott hozzá, és hozzátette, anya majd vigyáz a gyerekekre. Mikor aznap este láttam Joe-t, Rémesen nézett ki. Két hetet töltött a kórházban, és néhány hét múlva bekerült újabb négy hétre egy fertőzés miatt. Azt követően pedig munkanélküli szabadságon volt majdnem fél évig. Egyik nap a helyi szupermarketben épp a kassa felé tartottam, mikor megláttam, hogy az egyik bevásárlókocsiban egy kislány ül. Az őrangyala angyala hívott engem. Ismertem látásból a gyerek anyját, de nem tudtam, hogy hívják. Köszöntem a kislánynak, akinek az űrangyala elmondta nekem, hogy a gyerek nem érzi jól magát, és azt kérte tőlem, érintsem meg. Megérintettem a kislány kezét, miközben üdvözöltem az anyját, és mondtam neki, milyen szép gyereke van. Az anya elköszönt tőlem, és elment a kislányával. Az angyalok elmondták nekem, létre kellett jönnie a kapcsolatnak köztem is a gyerek között, hogy ezáltal javulhasson a lány állapota. Úgy egy évvel később belebotlottam az anyába és a lányába, és a gyerek őrangyala ez alkalommal is kért, hogy menjek oda. Az anya elmondta, hogy akkor egy éve nem volt jól a gyereke, kórházba került, de most már jobban van. Az anya elment a kislányával, az angyalok pedig így szóltak hozzám. A kislány nagyon beteg lesz majd Lorna. Azonban mivel megérintetted, komoly spirituális kapocs jött létre, amely erőt fog adni a lánynak, hogy leküzdje a betegséget. Mostantól fogva egészen addig, míg teljesen fel nem épül, állandóan látod majd magad előtt a mosolyát. A következő hónapok során rendszeresen megjelent előttem a kislány mosolygós arca. Konkrétan éreztem a betegségét, és hogy sír. Minden ilyen alkalommal imádkoztam érte. Kértem Istent, meg a kislány őrangyalát, hogy segítsenek neki. Tudom, hogy kritikus állapotban volt. Én voltam számára mentő, valamilyen spirituális módon életben tartottam, ott voltam lélekben az ágya mellett, valahányszor szüksége volt rám, és nem engedtem, hogy lelke elhagyja a testét. Egyszer csak nem jelent meg többet a gyerek arca. Innen tudtam, hogy most már jól van. Megköszöntem Istennek és az angyaloknak a segítséget, s további gondolatokat küldtem a kislánynak. Évekkel később láttam az anyát és lányát, Sétáltak Ménusz főutcáján őrangyalaikkal kéz a kézben. A kislányból egészséges, életerős kamaszlány lett. Mosolyogtam és hálát adtam Istennek meg az angyaloknak. Egy nyári napon, mikor rúsz már néhány hónapos volt, kivittem őt a szabadba babakocsival, hogy élvezzük a napfényt, és akkor hirtelen megváltozott a levegő. Hihetetlen csönd lett. A levegő mozdulatlanná vált, és mintha nagyobb világosság támadt volna, Tudtam, hogy jön egy angyal. Sétáltam, de a lábam láthatóan nem érintette a földet. Éreztem, hogy mozdulok, körülöttem mégsem mozdult semmi. Éreztem magam mögött egy jelenést. Megálltam és megfordultam, de senkit sem láttam. Tovább mentem. Alig egy lépést tettem meg, mikor ismét éreztem a jelenést. Bárki is legyen, aki mögöttem halad, kérem, fedje fel magát, szólaltam. Nem jött felelet. – Ne tegye! Gyűlölöm ezt! Nagyon lassan tovább haladtam, és aztán érintést éreztem a vállamon. Megfordultam, és ott állt egy angyal. Egyetlen fénynek látszott. Ugyanolyan ragyogásnak és csillámlásnak, mintha egy csillagot látnál, csak sokkal-sokkal fényesebb volt. Annyit bírtam szólni, hogy – Hello! – nem felelt. Olykor zavarban érzem magam, hogy angyalokkal kell beszélnem, és úgy képzelem, olykor ők is zavarban vannak, hogy beszélniük kell én hozzám. A kommunikáció a spirituális világban is éppen olyan fontos, mint a mi fizikai világunkban, és néha ott is épp olyan nehéz. Szóltam tehát a jelenésnek, hogy számomra könnyebb lenne beszélni vele, ha valamivel emberszerűbbé válna a megjelenése. Csak mikor ezt megtette, ismertem fel, hogy Mihály áll előttem, Negyvenes éveiben járó férfi alakját vette fel. 180 feletti magas alkata, élénk kék szeme, és hullámos válégérő haja nagyon jóképűvé tette. Nos, ez alkalommal kétségtelenül nagyon jó képű a megjelenésed. Jegyeztem meg, és mindketten elnevettük magunkat. Elindultunk az út szélén, toltam a babakocsit, benne az alvó gyermekkel. Mihály elmondta azért jött, hogy beszéljen velem egy könyvről. Azt mondta, az angyalok számára fontos, hogy megírjak egy könyvet, és szeretnék, ha beleírnék bizonyos dolgokat ebbe a könyvbe. Azt feleltem, belül magamban már tudom egy ideje, hogy írnom kell egy könyvet, de egyúttal bevallottam az angyalnak, félek belevágni, nehogy nevetségessé váljak. Lorna, eljön majd a nap, amikor ezt megteszed értünk, felelte erre. Sok-sok év után most eljött ez a nap. És ez az első könyvem. Első alkalom óta, hogy kisgyerekként megláttam őt a hálószobámban, Mihály, ez a gyönyörű angyal, rendszeresen meglátogat engem. Hol belép az életembe, hol eltűnik, van, hogy sétál velem, vagy leül a konyha asztalomhoz, netán a tűz mellé, mondván melegedne egy kicsit. Ilyenkor nevetve közlöm vele, hogy az angyalok nem fáznak, mire ő mindig azt mondja, el tudja képzelni, milyen az, mert már olyan sok emberrel volt dolga. Úgy beszélgetünk, mintha emberbarát lenne. Van, hogy hétköznapi dolgokról váltunk szót, néha pedig nagyon komoly témákról. Azt mondja nekem, hogy egyre kevesebb ember kéri az angyalok segítségét, és így már az a rendkívüli helyzet állt elő, hogy több milliónyi angyal van munkanélkül. Ezért írom ezt a könyvet, hogy az emberek észrevegyék, angyalok járnak mellettünk, akik minden pillanatban körülöttünk vannak, nekünk csak ki kell nyújtanunk a kezünket és engedni, hogy segítsenek. Ennyire egyszerű ez. Hallgatom Mihályt, aki diktálja nekem, mit írjak, azt mondja, írjam, ami a szívemből jön. Isten ide szórja ebbe a világba nekünk az ő gyönyörű angyalait, és mégis sokan közülünk nem veszünk róluk tudomást. Ki kell nyújtanunk a kezünket, és kérni őket, hogy segítsenek. Ennyire egyszerű ez.